студентами, учнями ПТУ, молодими спеціалістами, просто спеціалістами, аж поки не стали нікому не потрібними статистичними одиницями, про суму яких колись казали «Нас 52 мільйони», а потім пристали. Далі кожен вигрібав самотужки, але від юних літ, коли прийнятяв піонерами «Хай ще дитячі кохання», були невіддільними одне від одного на все життя, як наслідок цих перших сильних емоційних потрясінь, залишалася потреба поєднувати любов до людини, у людиніковому випадку до людей, з любов'ю до вітчизни. Хіба це нормально? Але що робити? Що? Що? Треба змінити щось у своєму житті. Щось треба змінити. І тоді Люденюк згадав, що він – династичний з діда-прадіда-пасічник. Може, тут свою роль зіграло те, що слово «пасіка», після того, як Майдан почав стрімко перетворюватися на майбах, увійшло до іронічного політичного лексикону, і підсвідомість, яка ніколи не спить, теж іронічно підсунула йому саме цей шляхетний, Витомо-український феномен На загальним тенденціям і на догоду Залишкам бунтівливого духу суперечності Ну і щоб довести її під свідомості Незаперечну важливість і грайливу парадоксальність Хай там як, а питання пасіки постало для нього на повен зріст Як вихід, як порятунок, як світло і він почав думати. Люденюк піднімався на один із семи джерелівських горбів, звідки було видно майже всю його малу батьківщину, і звертався до Бога. Зіймав догори руки, підводив обличчя до неба і просив «Господи, спаси! Спаси! Не обов'язково сохрани, але спаси!» Паньку не був церковною людиною, проте хреститися вмів і хрестився. Бог мовчав, залишалася пасіка, а може, такою була відповідь Бога. Люденюк вважав себе внутрішньо вільною людиною, намагався жити власним розумом і не зважати на страшний критерій суспільної оцінки, але аж на те, аби стати пасічником у рідному джерелеві, його внутрішньої свободи не вистачило. Чесно кажучи, він боявся настільки насмішок з боку тих, хто знав його як успішного бізнесмена, скільки того, що вони змінять хоч якусь повагу до нього на повну зневагу. Це ж доведеться безкінечно і головне аргументовано пояснювати – Чому бізнес на меді вигідніший за той, чим він займався досі? А як ти поясниш? Ні, треба втікати і то якомога далі. Для початку, аби остаточно відрізати всі шляхи назад, він вислав майже одночасно дві семеські «Ліні» і форнарині. Любов переросла у ненависть, щастя не зможеття «Назавжди!» Потім, коли уявив собі, як кожна з них реагує на ці повідомлення, Ліна розплачеться, а форнарина зблідне, може навіть знепритомніє, кинувся набирати на мобільнику вибачення на колінах. Набрав, подумав, випив коньяку, покурив, ще випив. Нарешті стер тексти разом із номерами обох. Плач, небо, плач. Через кілька днів на найгарнішому парканні джерелева з'явився напис Пантелей люденюків, здурів, лишив своїм курмом все, а сам утік у поресятинці під руннинськом, границів. Це постарілий уже. Але ще досить пильний Ніцлу живописець, випущений із Чершивського спецінтернату, взявся за давні. На відміну від масла у спецінтернаті для психічно хворих старих і бездомних, крейди в Україні було дохуя, тому Ніцл, не забуваючи про своє сите і вільготне існування в джерелеві не стомлювався переконувати лікарів та адміністрацію, що буде вигідніше, коли він сам зароблятиме на своє життя шматочком крейди, ніж об'їдатиме тих, хто справді не може дати собі ради. Лікарі погоджувалися і з ликим серцем випускали парканного митця на свободу. Бувало це зазвичай навесні, а вже восени – Ніцла під конвоєм повертали в череж. Джерелівська громадськість не витримувала. Надто вже небезпечно збурювали спокій в соціумі, на парканні краєдяні Дадзебау, невтомного ніцла правдолюба. Щодо поросятинців, то так воно й було – Люденюк купив у цьому віддаленому підкарпатському справді аж під румунським кордоном селі хату з десятьма сотками городу і садом, що поступово переходив у ліс, але те, що все лишив своїм, та він був би радий і далеко не курвам, а найдорожчим жінкам у, здається, вже минулому його житті. Після тих страшних смс Панько найняв адвоката, аби спродав усі її активи, а кошти розділив на троє – Ліні, Форнарині та йому Люденюку. Ліна, за словами адвоката, байдуже прийняла свою частку, все підписала і попросила її більше не турбувати. Форнарина ж мало не накинулася на адвоката з пазурами, за що він, до речі, попросив Матеріально відшкодування, але вчасно схаменулася, і сказала, аби за ці гроші. Люденюк купив собі вогонь жолудів на зиму, а якщо він з якоїсь дива надумає до неї підійти, то хай прикупить собі ще й чорні окуляри та білу паличку, бо очі вона йому видряпає. Нічого доброго. Люденюк ні від ліни, ні від форнарини не чекав але й в образах уявляв собі ще трохи все це по-іншому. Ліна, звісно, гроші би взяла, та перед тим вони довго, сумно і просвітлено обговорювали б мінливість їхніх бідолашних доль, неможливість щастя, нетривалість кохання.